dat ons bevestig dat hy die koning is van die konings dat hy alleen God is dat hy hy rijk is die rijk wat sal bestaan in ewigheid en ons eer die vermoorde om deel te wees van hy die grootse plan in Jesus naam, Amen As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Moedie ek wil net gauw ietsie sê, dan sal ons uitgaan met die jeeg. Die week toe om Janu gepraat het van die werke en van wees toe, gaan lees ek bieke, um, ja, kweb in die mirror bible, maar ek wil net gauw veel een uit Titus uitlees, wat het eindelijk vir my so mooi opzoom. In Titus 3 vers 4 tot 8, dan sê dit, maar door die goederterendheid van God ons verloser en sy liefde door die mens verskyn het nie op grond van die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie, maar na saibare maartigheid het hy ons gereed, ter die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing der die heilige gees, wat hy reiklik uitgestoord het op ons dier Jesus Christus ons verlosser, so ons gerechtvaardig dier sy genode erfgenomme kan word, oor eenkomstig die hoop van die eeuwige lewe. Dit is een betrouwbore woord, en ek wil hee dat jy hierdie dinge beslis beveestig, so dat die wat in God gloe, sorg kan dra om goeie werke staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. En, soma, dit is my so mooi op, want toe gaan lees ek so my klomp goed wat ek al by vorige kampen geskryf het, en toe denk ek, ons amal kengerechtigheid en ons amal gloe het, maar hoeveel persent glo ons het? Glo ons het 100% of 90%? En die hoeveelheid wat die oortuig is, want die duibels gloe ook in hulle siddert, die hoeveelheid wat ons oortuig is, voel vir my, dit is of is stompaard, of verlichte oor van ons verstand, en dit wat jy God toeload om jou hart oop te maak en sacht te maak, is hoeveel persent jy oortuig is, en vir my voel, om nie op jy werke te concentreer nie, maar op geloof te concentreer, is om die dinge waar al boe is, te bedink, en um, ek denk, jy heb iets geluisterd van Logiek Leeu, toe sê hy, the most important thing, what you think about, is what you think about, when you think about God. Hy sê, amal geloof in God, maar dit wat jy aan dink, as jy aan omdink, is wat jy jylle lewe bepaal, en I want like to read one thing in the mirror Bible, in Jacobus 1. We are not merely the desire of a parent, we are the desire of God. The unveiling of mankind's redemption also reveals our true Genesis. We are God's personal invention. We are a now from above. We are perfect and complete and lacking in nothing. Every good and perfect gifts come from above. From the Father of Light, with whom there is no variableness and no shadow due to change. He brought us forth by the word of truth. En dan skryf hy daar nou, That the Father of Light brought us forth by the word of truth. When anyone hears this word, He sees the face of his Genesis in her mirror. He sees himself. Dis nou wat hy in dag gesê het. En aan die rie dan, as hy nou die vers weer sê, dan sê hy, um, Without exemption, God's gift are only good, its perfection cannot be improved, they come from above, proceeding like, like light rise from its source, the father of light, with whom there is no distortion, or even a shadow of shifting, to obstruct or intercept the light, no hint, or a hidden agenda. Nou, dit voel die woord, dit so goed, ons moet ek ons harte toe opmak, dat God dit kan bevestig, so ons nie, want ons het vir oogend, geluister vir om, Jan, siedie wat in oort ons bakkie is van 2013, wat ons al gepraat het oor werke. Nou voel dit vir my, ons moet rarig nie, dit vastmak in ons hart, dat ons kan aangaan, so dat ons nie oortuig, oortuig, oortuig moet word nie. Joh. Ek bly jylle som. Ek wil ook net so drie versies lees, in Matthies 4 vers 17. Dankie en daarvoor verochend, dit het ons baie geblies, ek kon ook van die stalen vers 17, van toe af het Jesus begin, om te preek en te sê, bekeer jylle, So met dan anooie of ander jou denke, denk soos ek denk, van die koninkryk van die jemele het nabijgekom. En ek besef nie, dit is iets anders, dit is een ander, een ander bestel, dit is nie net een wereldse koninkryk wat ons so af en toe vergeestelik nie. Dit is, dit is iets anders door julle, dit is een, dit is een, dit is een nieuwe, is een ander koninkryk. En, en wat beheer word hier, en vreugde, en liefde, en vrede, en en een en ja, so, ek sien julle moet dit raarig waar. En dan kan ek nog nie wegkom van die 4 af, wat ek net weer wil lees vers 23 en 24. Wat as jy lees vers 24 wat staan, is jy jou beklee, is, is jy niewe mens, en jou beklee moet wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid, wat sy koninkryk is, dan word jy vernieuwe in die gees van jou gemoed, so, dit is so. So eenvoudig soos dit. En dan net nog hierdie een versie in 1 Timotheus 4, vers 14 en 15 staan, verwaarloos nie die genade gave wat in jou is nie, wat jou gegee is dier die profesie met die handoplegging van die ouderlinge en die profesie wat van Jesus is. Wees vlijtig in hierdie dinge, leef daarin. En toe het ek een stukje gelees wat, wat iemand bij dit geskryf het, dan sê hy, in and in with Jesus to be out and out for Jesus. So dit uh, is waar, uh, die um, eerste is die, in and in with Jesus. En ja, uh, yeah, so dat jou vooruitgang vir allemaal duidelijk kan wees. Dankie vir julle, dankie vir die, die inzette. Ek wil graag jy ons met vanmorgen met mekaar praat oor die gesag wat rondlee. Want hou, ons is bezig, uh, ek wil hier julle met die bewisheid nie, dat boodskap is nie in isolatie nie. Dit is een vervolgverhaal hierdie. Hy word elke week verder geskryf. Hy is eindelik lang al geskryf, maar elke week kom hy nie weer episode. En, want hy is begin by die, in die begin van die jaar begin by die jaar van Rus nie. Dat God ons in sy Rus in wil leid. Ons gesê, liefde, die woord Agu en Pao, die twee woorde waar het liefde samengestel word, is beteken soos een herder wat sy skapen in Rus in lei. God wil ons in ris inleid uh, en nou is die uit die aard van die saak het ons nou hierdie konflikt binnen ons self van wat is ris en wat is werk, want beteken ris nou dat ons niks doen nie, of gaan ons nou weer werk, verval ons nou weer terug in werke in. en uh, ons het dit baie dier getrappek, ons sal seker nog baie daar praat om hierdie begrip rechtig dier te kry van wat is werk en wat is nie werk nie en toe het ons begin praat terwijl ons weg was, ander het met die kostbare woord gekom oor wat sien ek Hoe kyk ek? Wat sien ek? Want jy sien, een mens is geneig om oorweldig te word door dit wat op jy focus. En as ons na die omstandighede kyk wat die vijand vir ons produseer, en daar genoeg daarvan, genoeg negatief is, dan word ons ingesluk dan ontwikkel ons een perceptie op wat ons sien, en dit formuleer ons gedagtes, en dit bepaal ons woorde. Uit die oorvloed van die hart spreek, die mond. En dan vind ons dat ons en die proces betrokken raak, om die duivelse vuilwerk vir hom te doen. Dink mykie mooi daar oor. Hy sê, dood en lewe le in die mag van die tong, sê Salomo. Hy sê, die ene wat die tong gebruik, slie vruchte daarvan gebruik. So wat die vijand doen, is die vijand produseer die negatieve omstandighede, die negatieve vibes, wat ons in ons, in ons samenleving sien. En daar is oorvloed van hulle. En nou, en dit is wat hy doen, dit is so sterk, so overweldig, en dit is hier die nie sandsit, dit is al wat het is. En nou word ons gebombardeer daarmee, En nou het ons kese om ons gezicht weg te draai en te sê, nie soos een volstruis die kop in die sanddruk nie, maar om bewustelik ons kop weg te draai en te sê, ek focus my oog op Jezus, die leidsman en die volleender van my geloof. In plaas van op hierdie omstandigheid, want hierdie omstandigheid, die oomlik as ek daarop begin focus, dan krij ek een percepsie van hierdie moeilijkheid wat al groter word. En as die percepsie ontvang het, Oor, oor my, as die begeerlikheid ontvang het, die begeerlikheid van wie, nou, hy sê die begeerlikheid van die vlees, maar wie verteenwoordig die vlees in die sin? Die vijand. Die vijand kom met die aanslag ten ons vlees, en nou kom Jacobus 1,13, en hy sê, elkeen word versoek as hy door sy eie begeerlikheid verlok word, maar wat er begeerlikheid word het nou? Die een waarop ek focus, waar die vijand van my voorgehoud. En beseef nou word die begeerlikheid waarop ek focus, word eindelijk die vijandse begeerlikheid, want wat die vijand wil hee, die vijand wil hee is dat hy wil gezag uitoefen op aarde. Waar is die gezag? Is by ons. So hy moet ons gezag tap om in gezag te wees. So nou produceer hy die omstandighede, ek en jy kyk na die omstandighede in plaats wat ons kyk soos Abram gekyk het na een wat die onzienlijke sien. Recht? Ek breek nou Andere die raai Ek kijk na die omstandighede Ons het een percepsie, dis wat aan die gang is Je weet, ons kom by een plek Waar Salem hoog geset, hy sê die godloose vlug Sonder hy iemand is wat om jaag Sonder dat hy iemand is wat om achtervolg Ek kom by een plek, dat voordat die gevaar by my is sien ek al sla die gevaar So ons leef hierdie ding En nou om, uit die oorvloed van ons hart Spreek ons dood in lewele en die mag van die tong So wat doen ons? Ons anker, ons bevestig met ons monde, op grond van ons persepsie, wat ons denk om, wat ons oog op een verkeerde plek is, bevestig ons met ons monde, precies dit wat die vand wil hee, en ons word eindelijk, sy belangrikste instrumente, in sy hand, waarmee ons self vernietig, waarmee ons wil vernietig, dis die pad, en toe het ons teruggekom, en ons begin praat, Godse geest het vir ons begin, wees oor die salwing, gesê, wanneer ons met salwing werk, en salwing kom van binnen af, Hy sê, die strome van levende water, vir u het uit. Salving is die vermoe van God, die bo boonatierlijke vermoe van God, wat groter is as ek, wat kan doen wat ek nie kan doen nie. En as ek in die salving lewe, dan gaan die salving die juk breek, gaan die salving die gesag van die vijand kaste leer. Er juk is dit, die juk in my denke. Die salving, daar moet so'n vloei van Godse geest dier my kan wees, dat dit my denke dier spoel, dier was, so dat ek een ander persepsie het, oor die omstandighede. Een ander persepsie het oor die wereld waarin ek lewe, een ander persepsie oor wat God gesê het, neem die katneserse beeld, A, een van julle het het genoem vanmorgen, nie die beeld nie, maar daarbij uitgekom, dat hy het gesê die, die rots, ons praat Jesus is die rots, hy het sonder die toedoen van mense handen losgeraak, en hy het die beeld aan sy voete getref, en hy het om vernietig, en die rots het gegroeid tot hy wat gedoen het, die wereld gevul het. Ek het nie sê Ek het vir jou. Die rots met groei, dat die wereld vol. Nou, as ons kyk na die beeld, en ek wil het soma net vir julle weer attent maak daarop, die gezag, as ons praat van gezag op aarde, dan sê ons die gezag was godsin. Hy is die skepper, het het dan omboord. En hy het die gezag, het hy aan Adam gegeen. En God breek nie sy woord aan Adam nie, God kan nie lieg nie. So, toe Adam die fout maak op die punt staan om sy gezag uit te verkoop aan die duivel, dier die duivel te gehoorzaam, want Petrus skryf, hom aan wie hy is, het sy slaaf geword. Toen die gezag, die opperbevel van die aarde, Adam, gereed is om die slaaf te word, van die hoof, overheid van die mag van duisternis, het God nie tegen sy eie woord gegaan nie en Adam het dit verkoop, en so het Satan geword, die overste van hierdie wereld, Jezus noem om die overste van hierdie wereld, hy sê, hy kom en hy het aan my niks nie. En toe kom Jezus, maar Jezus is die een, die Seen van God, die laaste Adam, Jezus Christus, en hy kom, en hy neem die gesag van die duivel af, en hy sê, aan my sê, geef alle mach in die himmel op aarde, en dan gee hy dit terug aan die mens, hy sê, ek vaar op in die himmel, hy gaan dit daar uitoefen, hy sê, maar julle, wat hier op aarde achter, gaan jylle en maak disciples van al die naties, en vir die wat gegloe het, sal die tekens volg, en my naam sal jylle die duivel uitdruiwe. Sien jy, hier kom weer die ding van werke en vruchte. Eh, moet jylle die duivel uitdruiwe? Nee, jylle sal. <laughs> Hoekom, omdat jylle glo? En wil ek jou vraag, drijf ons die duivel uit. As die antwoord nie is, beteken het ons glo nie so dat ons mekaar nie langer blif oor geloof nie. Jacobus het verlede week vir ons dit gesê, baie duidelik, hy sê, die geloof wat sonder werke is, die geloof wat nie in een aksie oorga nie, is een bluf. En dan vir ek vir jou, as die Satan uh, in beheer is, dan glo ons nie. Jy weet die Christendom gloe, dat Jesus vir ons kom sterf het. Maar hulle werk elke dag, hard, om aanvaarbaar vir God te wees. Hoor jy, dis werke. Maar as ek weet ek ek is, is iets anders, as ek weet ek het die voorbeeld gebruik, as ek weet ek is my vrouwse minnaar ek weet ek is dit, dan is ek dit, ek hoef nie te sê ek gaan nou nie net ek is dit, as ek weet ek is een geever, dan gee ek nie omdat ek moet, nie omdat ek wil, omdat dit is wie ek is hoor jylle as ek in gezag staan, dan oefen ek nie gezag uit omdat ek moet nie ek is gezag komaan Verstaan jylle wat het moet gebeuren? En dit is die beeld van die identiteit waarvan jy nie vanmorgen gepraat het, om te besef wie ons werkelijk in Christus Jesus is. Right, maar wat ons, Jesus geer die gezag vir ons. So, nou is die gezag weer die mens kom ons noem het die mens. En toe, wat sien ons, wat, wat observeer Johannes? Johannes skryf in 1 Johannes 5,19. Hy sê, ons weet, dat ons uit God is die wele wereld le in die mag van die bose. Hoekom het Satan mag Hoekom oefen hy autoriteit uit in die wereld? Omdat die mens nie sy identiteit ken nie, omdat die mens nie in gezag staan nie, en daarom leg gezag rond. En maar die gezag rondgeleid, het die vijand die gezag gevat. So dis waar ons vandag is. As ons na die nieuwsberichtek van die afgelopen week kyk, en ons kyk, hoe dat Bokka Ram en Al-Qaida en IS bezig is om mense in hulle hordes te vermoor. Massamoorde te pleeg. As ons sien hoe Andreas Kubits een vliegtuig in een berg vast vlieg. En 150 mense doodmaken, as nie een mens op die vliegtuig wat gesag het in die naam van Heere. Dat want. O Abram sê, heren, as daar vijftig rechtverig is, is. Ja, die heren sê, spaar ek die plek. 45, 40 30 veertig, dertig, toontig, tien. Vijf! Abram het opgehou, God sê, ek soek een. Ek sê, ek soek net een. Ek het een man gesoek, wat in die brees kan staan. Ek soek net een. Daar was op die hele vliegtuig, op die hele vlug nie een nie, want Europa het God nie nodig nie wat van Zuid-Afrika? Wat vind hy by ons? Ek jylle vertel van die Oostenrijk er op die vliegtuig met die ek saam gevlieg het. Ek sê, man, ons het in een fantastiese land. Ons land gee ons soveel reden om God te soek. Want ons gaan het verseker nie op ons eie maakie. He? Het is een geleendheid om te oefen. Ons het soveel geleendheid om te vergewe in ons land. He? Het is nie fantastisch nie. Ons krijg elke dag soveel kans om te vergewe. Gebruik ons dit, dis die vraag. Want nou wil ek in die laaste instantie, wil ek een groot vraagteken in die onder sit. Ons gesien dit het van God afgegaan, na Adam, na Satan, na, die, na Jesus, na die mens terug na Satan toe. Wat nou, kan ons hier die gezag terugvat? Je sien so lang as die mens in die gemakstoel sit, en sê, God sal dit nie toelaat nie. Jesus sal kom, God sal ingrijp, God het te laat gewees vir die toetsies in Rwanda hy was te laat vir die ouwens in die vliegtrek wat in die berg vastgevlieg het. Hy was te laat vir hy klomp studenten in, in Kenia. Hy was te laat vir hy klomp meisje kinders in, in Nigeria. En die punt is, hy was te laat vir die boere in Zimbabwe. En nou was ons nou. En die vraag is, kan ons kan ons gezag terugvat? Die antwoord is, as ons verstaan, wat is die werk van geloof, dat geloof een vrug tot gevolg gaan hee, dan moet ons by een plek kan kom, waar jy die ding in ons leven kan werk, waar ons die gedag kan omdraai. Maar nou goed, die vraag is, hoe gaan ons nou die gezag omdraai? In die eerste plek, ek wil nie eerst praat oor, hoekom gee ons ons gezag weg, hoekom het gezag rondgeleid? Die belangrikse twee redes vir gezag wat rondgeleed, sekerlik, is die een is onkunde, en die ander een is moedswilligheid. Daar is miljoene christene daarbuiten, kindes van heren, wat in gezag staan, wat God ons gegeet, wat in onkunde vastgevang is, dier die leen van die duivel. Hy sê, hy het les sinne verblind, om hy gauw paarheid nie gehoorzaam te wees nie. Hy sê, so, ek wil nie eerst houwe praat nie, ek denk nie, dit is te sprake by ons. Ons kan nie langer op onkunde pleit nie maar daar is een ding wat saam met onkunde loop en is moedswilligheid. Ek sien baie van ons mense in Zuid-Afrika wat kinders van die Heere is en rechtig beleide kinders van die Heere is, maar hulle is, te, hulle is te trots om hulle knie te buig voor die gezag van Gods woord. Hulle sal liever aan hulle traditie vasthou as wat hulle knie buig voor die waarheid van Gods woord. Jy sien, as daar nie waarheid is nie, kan die waarheid jou nie vry maak, nie. So, daar is een element van moedswilligheid ook, waarmee ons gezag weggeen. Maar ek wil praat oor een ander vorm van gezag weggeen. Ek het so een paar nootas hiervan gemaakt. Die eerste ene waarover ek wil praat wat ons betref, want ons sit nie in onkunde nie, ook hier in nie. Die eerste ene waar ek wil praat is, vriendskap met die wereld. Jacobus skryf vir ons, hy sê, weet jy nie, dat vriendskap met die wereld vriendskap ten God is nie. Nou, wat is vriendskap met die wereld? Jy sien, godsdienst en die wettisisme het vir ons laat verstaan, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Vertel jy, en omdat ons in die, jy mag nie, uh, modiele groot geword het, het ons gedink dat vriendskap met die enige iets wat ons geniet in hierdie wereld is, vriendskap in die wereld. Ons moet lang gezicht hee, ons moet hard lach nie, ons moet verkieslik glad nie lach nie. Verstaan jy? En, en so was ons gesintheid as christene. En jy ken ons die story van die opa wat sy sienkie wat in die dorp gaan blij het, het sy klein sien gevat op die plaas en om laat voel het aan die dieren, om geblinddoek en laat voel het aan die dieren om te sê wat het is of hy nog kan ontdou wat is hulle. En toe kom hy by die donkie en hy sê wat is dit? Hy voel ons so aan sy gezicht en hy sê, sy christene. Hy sê, hoe, hoe kom sê jy sy, sy sê, ek voel dit aan sy lang gezicht. So, dit is die begrip wat ons soms gehad het van die lang gezicht griftene. Nou, vriendskap met God, vriendskap met die wereld, is nie om een lang gezicht heen. Wauwer, sing ons vanmorgen, ek is blij. Ek het bedoel bedoeld, ek het gesing het, ek het het uitgesoek ook. Jy het het saam met my gesing in blijdskap. Wauwer is jy blij ons het nodig om vir ons uit te maak. Ek wil terugkom to die woord dat ons mekaar gedeel het oor die nachtmal, um, plompie sondag gelede, toe Paulus daar aan die Korinties skryf, hy sê elkeen moet homself ondersoek. En die woord dokimatsu, wat beteken elkeen moet het vir homself uitmaak. Elkeen moet in sy eie gemoed, verstaan jy dit, help nie om te kom en te sê, dit die rechte ding om te doen, ek kom sondagochtend na Eredienst toe, ek kom sit hier en ek sê, mooi, dit is gaaf, ek het my deel gedoen vir die week, en klim my kar, ek gaan huis doen nie. Wat is nodig het is, om dit vir myself uit te maak, ongeacht iemand anders, ongeacht enige invloede, ongeacht anders opinie, ek het nodig, jy het nodig, om dit vir jou uit te maak, dit jou eie te maak, en jou eie lewe, en te sê, weeg, weeg die vergifnis van Jezus meer, as die sonde van die mens, ja of nee, Weeg die geneesing wat daar in Christus Jezus is meer as die siekte wat op die madag verwoes. Ons moet dit nodig om dit uit te maak. Want as ek dit nie uitgemaak het nie, mense, dan sit ek vast in hierdie ding van vriendskap met die wereld want ek het dit met myself nie uitgemaak nie. En jy sien vriendskap met die wereld is dun dinlijn. Vriendskap met die wereld kan vriendskap wees met een bykie werke Net so'n bykie werke. Dit kan vriendskap wees met een gesintheid van sê, ach, jy weet, ek gaan gereeld kerk toe, ek is ook okay. ei. sê, ek behoort aan die rechte gemeente, ek is ook okay. Maar jy sien, vriendskap met God, beteken ek het vir myself uitgemaak. En so wat ons vir mekaar gesê het, ek is nie in die eerste plek plekke huisvrou, ek is nie in die eerste plekke boer, ek is nie in die, in die eerste plek onderwijser nie, ek is in die eerste plek. Een levende gesandt, van Jezus Christus, dis my roeping, dis my lewe, is dit my lewe? Of is jou boerderij, of jou bezigheid jou lewe? En ek sê dit nie, omdat ek my jou wil raas nie, ek, as ek moet raas, dan moet ek myself raas, maar ek moet het vir myself uitmaak, waarvoor is ek hier? Ons begin elke kamp, by scheppingsdoel, en ons mis dit, <laughs> hoekom, hoekom sê ek ons mis dit? Omdat my scheppingsdoel is, om in die eerste plek, Godse gesand te wees, om om in die eerste plek hom te vertoon, om hom toe te laat, om te wees, om die groot ek is, toe te laat, om ek is te wees in my lewe. Dis my roeping. Dis wat oor ek hier is. En die annergoed is my saak, maar ons het dit omgedraai. Ons het die annergoed my lewe gemaakt. My bezigheid, my boerderij, my loobaan, my noem het, dit het ek my primair gemaakt. En godsdienst is iets wat ek bybring, want ek het het nodig. Sien, ek het nodig om vir myself uit te maken. Ons praat nie van gesag, mense. Die vraag is, hoe gaan ons die stroom stop? Nie van Bokka Haram. Nie van ISIS, Nie van al Qaeda, Nie van een klomp ouwens wat soos hooligans optree in Zuid-Afrika nie. Wat politieke macht geland het nie wat getalle achterleid, en wat skurie nie. Ek verstaan julle, op wat er manier, gaan, die rots, die aarde vul, gaan ons sit en wacht, Jesus kom, sê nou is te laat vir ons, soos die toetsies in Rwanda, so gaan nie vir ons help, om te sit en wacht nie, gaan nie vir help, om sit en wacht, soos die boere in Rhodesie nie, dan moet iets gebeur, en nou, wat moet gebeur, Ons het gesê, die eerste punt die kom maak is, ek het nodig om in vriendskap met God te kom. In vriendskap met God is nie om die halsbankie nie. Is om die hankie. Vriendskap met God is nie om te sê, jyre, ek sal jy dien so dat u my besigheid, my eiendom, my gemak in stand kan hang. Vriendskap met God is om te sê, jyre, wat ek, ek, ek meld aan wat kan ek vir jy doen? Dis vriendskap met God. Dis vriendskap met die wereld. So wat ek wil vir jou sê is, die wereld is nie die losbandige wereld daarbuiten nie. Ek nie jy sla daarmee, ek hoop so. Die wereld het een heel ander vorm vir ons gekry. Die wereld is my prioriteit en jou prioriteit wat verkeerd gedraai is. So hy prioriteit verkeerd gedraai is, wat is die gevolg die gevolg is, ons sal kyk en nie sê nie. Ons sal nie die goeie sien wat na ons toe aankom nie, ons sal die slechte sien wat ons aankom. Want jy sien, Paulus sê, om die goeie te sien wat na my toe aankom, moet ek let op die onzichtbare. Om die slechte te sien, moet ek maar net kyk. <laughs> Hy baie duidelik. Maar ek en jy moet die lijne lees, het jou het, ander heeft ons gesê, ons moet tis die lijne lees en sien, dat die goeie op pad is na ons toe. Dat die goeie nader aan ons is, as wat die slechte is, wat so sigtbaar is. So sien jylle, wat is die beginsel van vriendskap met God? Sluit vriendskap met God. Die tweede ding wat ek wil noem is, dode werke. Daar in die breus nie gepraat, die schrijver van die breus daarvoor, hy sê, sal die bloed van Jesus nie in staat wees, om ons gewete te reinig van dode werke nie. Dode werke, dode werke, En, en, en dit is vir my, loop vir my saam met vriendskap met die wereld, want hoeveel dinge doen ons wat niks anders is as dooie werk en nie? Luister mense, ons moet ons werk doen. On, die, die bedrijf gaan aan, ons moet ons rekeningsbetaal. Ek sê, praat die dat nie, ek sê, in jou gemoed, maak dit vir jou uit, wat is jou prioriteit? Jy sal achterkom as jou prioriteit gedraai het, dan gaan jy nie harder werk en jy gaan, soos wat die Engelsman sê, smarter werk. Not harder, smarter. Jy gaan meer effectief wees, wie hoekom, daar gaan salving wees. En die salving is wat die eek breek. Die salwing is wat ons laat werk met vreugde en blijdskap, sonder om in die zweet van ons aanskyn of roe te verdien. Ons het die salving nodig, maar jy sien, daarvoor het ek het nodig om het uit te maak. Daarmee het ek nodig om toe te laat dat Godse gees in my een passiewerk vir hom. Een passiewerk in my verhouding moet om. Hoe dik wil sien ons nie in ons huwelike dat voor ons getrouwd is, toe ons op pad was kansel, toe ons gereed was om te trouw, was hier een passie, was een warmte, hier was een opgewondheid, hier was een energie binnen in ons, ons het een begeerte na mekaar gehad nie, nou is ons getrouwd, en wat nou? Nou die hond het die passie is weg, ons leep met ons voete, ga maar so aan, kom maar, dit is nie Godse hart nie, Godse hart is dat die passie vaars moet blij maar elkeen van julle wat hier sit wat getrouwd is vir een rikkie weet dat die passie blij nie daar as jy om die voeding, as jy om die kos gee nie, wat gee om kos hier en jou denken het nodig om die passie kos te gee, ek het nodig om die passie wat in my verhouding met Jesus Christus is kos te gee en daarom die oomlik as ek weer begin flankeer met die wereld vriendskap met die wereld word eindelijk dan vriendskap met God as een derde ding wat ek wil noem. En dis om te flankeer met sonde. En my so sê, dit moet nie nodig wees, dat ons eerst daar oor te, moet praat nie, maar ons moet toch daar oor praat. Want jy sien, weer eens, godsdienst het vir ons gesê, ek het soort van een oortrokke rekening. Ek, ek trek op hierdie oortrokke rekening, ek, ek doen wat ek wil, ek Doen die begeerdelikheid van die oog en die begeerders van die vlees en al die goede. Dit doen ek dier die week en dan gaan ek sondag na betaal ek biekie terug op my. Die weet, so dat ek my bankbestieder tevrede kan kry, my jimmelse bankbestieder. Ek het dan biekie terugbetaal. Want ek het sondag kom inset, miskien kom ek sondag aand ook en miskien kom ek woesdag aand ook. En betaal ek meer af op hierdie oortrokke. Dan gaan ek maar weer biekie oortrokke. En so het ons geleer om te flankeer met sonde in ons leert. En hoe makkelijk is dit nie vir my en jou? om te flankier met sonde in ons levens nie. As so ek sê, ons boort nie as daar oor te praat nie. Maar sien, sonde, God sê ek het die sonde weggeroemd, God sê nie sonde nie. Hoor wat ek sê, as ek sê God sê nie sonde, wat God daarmee sê is, God sê, ek kies om, om nie my focus daar te plaas nie. God sê, ek kies om my focus te plaas by verlossing waaraan Christus Jesus is. Daarom het ek my voor geneem, want my sonde is ongetreding, sal ek nie weer dink nie. Dis nie dat God my nou voor stok krijg, omdat ek vangkeer met zonde nie. En wie het gebeur met my? Ek abdie keer my gezag. Ek abdie keer my gezag, en ek het gezag genoerig. En om te vangkeer met zonde, gaan God jou nie straf nie, het is straf. En God gaan jou nie minder lief heen nie, want hy het jou lief met die eeuwige liefde. Maar jy verkoop jouself uit daarom, dat Johannes sê, die hele wereld leen die mag van die bose. Om te flankeer met sonde, beteken het, jy is deel van die wereld, wat jy self uitgespeel het, in die mag van die bose. Raad, maar hoe? Kom ons, kom, ons kom by die hoe. Ons moet ons gezag terugneem, hoe neem ons ons gezag terug? Ons neem ons gezag terug door ons ongod on onderwerp. Jy sien, Jacobus sê, by, by Jacobus 4, 7, dit duidelik, hy sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle wegvlug. So hy sê, in die onderwerping aan God, daarin weerstaan ons die duivel, en hy sal van ons wegvlug. Maar nou sê, luister, nou kan dit nie in en uitbezigheid wees nie, Dis a, ek wil sê, daar moet permanentie in die reaksie kom, en ander woorde, dit is nie om te sê, in hierdie saak gaan ek my nou aan God onderwerp nie. My vraag is, is my leven aan God onderwerp? Ek het die voorbeeld gebruik, as, ou, as die, die Palaborwa Express, as die uh, Delstein, wat sê nou? As hy kom in die bouw vir jou, dan kan jy eens die bal halfpad op hier die 20 meter af is. Sê, ho, pos, ek het my voet terechtkrijg. Hy dan kom, en gewoonlik is die opslag wat vir jou kop kom, jy moet wakker wees, Dit helpt nie om dan dit te, te wil doen. Daarin moet jy geoefen wees. En dis die beginsel hier. Uh, om my aan God te onderwerp, is nie om my in hierdie situasie aan God te onderwerp nie. Dit ook. Maar dit is om my te onderwerp in dit my leven. Aan Godse roeping waar my leven. Waarvoor is ek hier? Trachtskipingsdoel toe. Waarvoor is ek hier? Ek is hier omdat ek die beeld is van die levende en ontsienlijke God. Jy is hier, omdat jy die Jesus is, wat aan ons nie kan sien nie. Jy is die sigbare Jesus, wat aan ons nie kan sien nie. Is jy? Is ek? Dis ons eerste roeping. Kan jy sien waar moet ek het vir my eigen gemoed uitmaak? En as ek by die plek kom te sê, ek onderwerp my God, dan sê ek, jyre, ek onderwerp my daar en ek het my lichaam gestel, en levende heilig aan God welgevarrige, over wat is dit anders as onderwerp? Ek het my aan die onderwerp, so dat jy kan wees in my en hierdie behoort nie onderbreek te word met vriendskap met die wereld nie dit behoort nie onderbreek te word met dode werke nie, so ek het nodig om te bedink en sê, hierdie ding wat ek doen is het dode werke, is dit waardeloos kry klaar daarmee dit kan nie onderbreek word dat ek flankeer met zonde nie om my te onderwerp om God om my, om my kop uit te maak en te sê jyre, wees ek die droom van my lewe staan ek daarin. Wanneer gaan ek? Omdou Faroe in die paras. Toen Mooses vir hom vraag, wanneer moet ek die paras wegvaar? Toen sê, morre. Ek vir jou vraag, wanneer gaan die paras weggaan? Gaan gan jy dit uitstel en sê, ek, ons moet dit doen. Ek vang myself uit. Ek, kyk na hierdie ding, ek sê, ons moet in gesag kom as gemeente. Ek sê, joch, ek moet daar oor praat. Morre. Het is vandag morre. Om by een punt te kom, te sê, waar staan ons in gesag? Maar aan die woorde, As ek aan God onderworpe is, dan gaan jy sien, daar gaan een ding met my gebeur. Godse gees, gaan die reg krij, om inspraak te lever in my denken, want nou, as ek my lichaam vir my gegeet, as een offer, hy sê, dan kan die proces begin, wat ek verander word in my denken. En nou bedenk ek hierdie week, hierdie hele week bedenk ek hierdie goede, en Godse gees kom, is soos een refrein weer, terug en terug en terug na my toe. Elke keer sê hy, nie dier krag en dier geweld nie, maar dier my geest, sê die Heere. En dan sien ek autoriteit, jy sien waar die autoriteit, as jy bijvoorbeeld die Oud Testament lees, hoe dat God die ouwens, die beloofde land had inneem het, hoe dat David gesê, Jere moet ek aanval, dan sê die Heere val aan, dan val die vir Philistine aan, hoe daar oorloon goed was, wat er vorm van die opdrag krij jy in die Nieuwe Testament, nadat Jesus opstaan het? Nol, kon. Hoekom? Die nieuwe testament is die autoriteit van liefde. Hoe werk liefde? Liefde het liefde in spuiten van. Liefde het geen skadeweer van omkering nie. Liefde hou nie op lief hee, omdat ek droog gemaakt het nie. wanneer liefde gee geleentheid om te kies. Liefde laat toe dat ons verkeerd kies, want hulle het een vrije kies. Maar liefde hou nie op, om te vertrou dat die ons wat verkeerd kies nou, morgen gaan recht kies nie. Want die uitnodiging blij daar, die feit dat hy vandag verkeerd gekies het, het nie Godse liefde vir hom gekanselere nie, ook nie Godse geloof gekanselere, dat hierdie ou werkelijk tot in kan kom nie. So sien op is die situasie hier, as ek myself aan God onderwerp, dan onderwerp ek myself aan die gees van liefde. En dan kyk ek na die nies en ek luister na jy die versklikkelijke vergrijpe en ek kom achter maar ek het nie liefde in my hart vir I.S.O. ons nie. En ek het nie liefde in my hart vir die moordenaars van Bokka nie en ek het nie liefde in my haar vir klomp wat standbeelde omgooi en met groen verf besmeer nie, en ek het geen gezag nie. Want die nieuwe testamentiese gezag is nie dier kracht en geweld nie, maar dier my geest sê die Heer. So sê wat nou moet gebeur, toe ons 30 jaar gelede begin anders beleid het oor God, dis nie meer God wat siek maak is, nie meer God wat die laatste sê het nie, dis nie meer God wat die mooiste blommekies kom plik nie, toe ons dit begin beleid het, het ons uitvaagsels geword, ek wil vir jy sê, jy gaan weer een uitvaagsel word, of jy gaan weer een vreemdeling wees, in die samenleving, as jy by een punt kom en sê, ek kan nie langer, my oorig gee, en saamstem, met my mond, en kracht gee, aan die vijandse plan, dier te praat op die hand van die vijand nie, en ek het hard probeer, ek het vir a tyd lang, het ek het hard probeer, en sê, ek sal nie een negatieve woord sê, maar elke keer, glipt het, elke keer glipt het, en ek sê, jy, jy, Kan ek dan nie my mond beheer nie? Want Jacobus het vir ons laatste keer gesê, hy sê nie godsdienst van die man is te vergees wat nie sy tong in toom kan hou nie. Dit is moeilijkheid vir my. Hy sê, die tong is soos een fontein wat vaars en bitter water voortbring. Hy sê nie oomlik, as ek met bitter water kom, dan kanse leer ek die vaars. Ek het in die week vir iemand gesê, uh, ek sê vergifnis as daar een breek tussen in een verhouding gekom het. Ek sê vergifnis is onmiddellik. Maar vertrouwe vir die lang tyd. Ek sê maar, jy en jou vrou moeilijkheid gehad, het is een voorbeeld, nee, en daar sy vertrouwens en sy verstaan vergifnis, en sy is die kind van die heren argument, onhalwe, en sy het jou vergewe, dan het jy nodig om die leven te leef, om haar vertrouwe terug te wend. Maar as jy in die tyd, wat sy in vertrouwe staan, kies om jou te vertrouwe, as jy haar weer in die steek laat, dan word die tyd wat vertrouwe gaan bou, maal tien. En jy sê, dit wat ons doen met ons geloof ons staan in geloof, ons sê ja vir wat die heren sê, ons onderwerp ons aan God, en dan vergeet ons, vergeet ons genesis gezicht, en as ons vergeet, dan is ons als die hoener, wat die eier gelet en omgebroei het vir 18 dagen, en dan trap ons omstuk en dan moes weer voorbegin broei, en so ons aan om voor te begin broei, wie dit gesê vanmorgen, ons hou aan en aan en aan, om weer te begin broei, terwijl moet ons nie al by die plek wees, waar ons dit is nie, So jylle sien, die essentie is, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En as ek dit in my eie gemoed uitgemaak het, as ek myself degelijk onderzoek het, en het vir myself uitgemaak het wie ek is, en wat die resultate van die kruis in my leven, dan kan ek myself vul, dan kan ek Godse geest toelaat, om my gedagtes te vul met wie ek is, en wie ander is. En dan kom ek by een punt, waar ek kan begin opstaan en ek kan die swaard van Godse geest begetrug. Hy sê, ons wapenrusting is die geloof as die skuld in die swaard van die geest, is Godse woord, en sy woord is sy naam. Hy sê in hierdie naam, ons het vandag gesing. Ek wil vir jou sê, het jy dit bedoel, daar is mag in die woord soos die waters draai sy stem daar is mag in sy woord, is daar mag in sy woord? Hoe gebruik ons nie sy woord nie? ons, rig ons nie sy woord tegen die aanslag van die vijand nie? In plaas dat wat dat ons praat daarvan, in plaas dat ons vertel hoe slecht dit is, dat ons sy woord opbrug, maar luister, luister mooi, God het die elke moordenaar in Bokka Ram, elke ou wat, een swaard swijn, iemand anders onthoof, van die ES groep. Elke ou wat skree in bestandbeelde wil omgooi in Zuid afrika en alles doen wat hulle kan om hierlands ekonomie te vernietig, het God net so lief. My Hy het hulle klaar vergewe. Hy sê aan hulle sondesvertredingen sal ek weer so, jy weer dankie. sien as ek en jy die aanslag van die vijand, luister my, dit is nie mense nie, mense word blid gebruik. As ons die aanslag van die vijand wil stopt, moet so by die mense kyk, ons volverstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overrede en die machte. En dan moet ons tegen, so, ek wil vir jou sê, so lang, as wat daar haat, en so lang as wat daar agressie, en so as wat ek roep na vergelding, tegen oor mense, het die duivelse sin sy gekry. Maar as ek by die punt kan kom, by Godse gees wat groter is, dis ek, my kan oortuig van Godse liefde vir die arme moen Heer jy gedink, moet het wees. Heer jy gedink, vergeet vir oomlik van die slagoffers. Maar kom ons dink vir oomlik aan die moorenaars. Wat in storm in universiteit in en die klomp studenten voor die voet doodschiet. Ergens vanavond moet hy tot stilstand kom. Wie wat gebeur met die huis? Hulle word so besit die die vijand dat morgen het hy honger, hy wil het weedoen raak verslaafd aan. Maar, dit is nie die mens ontwerp nie. Geen mens is ontwerp om moornaar te wees nie. Die mens is ontwerp verliefd en nie verhaat nie. Hoor jy, hy is ontwerp verblijdskap en nie vervrees nie. So, dit steen sy ontwerp, en hoe langer hy anhou, hoe groter skreeuw sy ontwerp daarteen. En ek en jy, wat doen ons? As ons, ons die kracht en geweld, die sien kracht en geweld sê, ek wil laai oons, wil ek oons moet die bom op hulle gooi oor dit is en geweld die heren sê hoe kom laat ek het toe hy sê, omdat ek nie my woord gaan breek, wat ek vir julle gegeet nie God gesê, vir die wat gegloed, sal die tekens volg my na ons die duivel sy drif die heren sê, wat roep jy na my want hou jy vir Mooses Moesel sê, Heere, wat nou? Hy sê, wat roep jy na my? Maak op jy sê. Die Heere sê, vir die toetsies in Rwanda, hy sê vir die boere in Zuid-Afrika, hy sê vir die ouders in Zimbabwe, hy sê vir die studenten in Nigeria, hy sê vir die mense die werelde oor, hy sê vir 150 mense op een vliegtuig. Sê hy, kom na my toe. In my naam sal jylle. In my naam sal jylle. En daar is niemand as die naam ken nie. Da is niemand wat die swaard van die geest kan oprig. Da is niemand wat kan sê ek weerstaan dit in die naam van Jezus nie. Nie die mens nie. Gezag achterom. Ek besef ek het geen gezag, luister in jylle my mooi woord. Ek besef ek het geen gezag, ek sien die waag by my mond slaap, want my hart is verkeerd. Om myself aan God te onderwerp, Jakobus 4, 7, is om God toe te laat, Godse geest toe te laat, om my hart te verander, om my liefde in my hart te ontwikkel vir hierdie moordenaars, vir hierdie aanslag, vir hierdie aanhitsers, vir, noem hulle wat er naam jy noem, want hulle weet nie wat hulle doen nie, Jezus is uitgeroep aan die kruis, Jere vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, hulle is in die mag van die Bijbel, terwyl Jezus hulle lang kal oorgebring het, die koninkrijk van die seens van sy liefde, hulle glo die lewe, en ek en jy, het nodig om die reek van sy kennis te verspry, En hoe gaan ons die reek van sy kennis verspreid? Ek gaan het net versprei as ons onderworpen kan wees, as my lewe. Nie gepas van my lewe nie. Nie situasies waar ek het nodig het nie. As my lewe vir die plek gekom het in onderworpenheid het God. Waar ek my lichaam gestel het so ek kan verander word in my denke. So dat my denke gevoel kan word met Godse liefde Je weet, het breng my by intercessie, die concept van intercessie, om te bid, nou sê die ouwens, uh, nou, hier weer SMS gekom, hierdie ouwens is nou weer op pad, al nou weer een stap, is dat ergens ingeneemd, nou het allemaal bid, nie die ketting breek nie. Verstaan jy, en wat dit eindelijk word, intercessie word een gebed teen. Intercessie is nie een gebed teen nie. Intercessie is om die licht aan te skakel. Want die licht aan skakel nie, duister is licht. is om die licht, wat elke mens kon verlig, Johannes 1, 14, die waarachtige licht wat elke mens kon verlicht, was aan kom in die wereld en hy het gekom, om hierdie licht aan te skakel, en dit beteken om mense lief te hee, die moordenaars, die aanvallers, die diewe, die boewe, lief te hee met die liefde van God. En wie wat, wat sê jy vir my vanmorgen? Sê jy viraf my die onmoordelike. Want die binne draai die vreewel, oor die standpeelde. Ons het soveel jaar in Suid-Afrika gehad, om die liefde te lewe vir ander ouwens. Ons dit het gemist, nou kost ons ons standbeelde. Nou moet ons ons self vraag, is die liefde belangrik? Is die standbeelde of die standbeelde is die liefde? Verstaan jy, die vrevel wil in my ook draai, is die ouwens met die standbeelde begin karring. Want hulle wil aan alles karring. Omdat hulle niks self bou nie. Dit is nie hard nie. Hulle is ontwerp om te bou. Maar die vijand gebruik hulle om te breek maar ek en jy kan die vreewel toelaat, dan soos met kracht en geweld bevig. Of ons kan sê, jyre, ek gee oor, kom werk het in my, kom openbaar in my, die liefde vir Julius Malema, kom openbaar in my, die liefde vir Jacob Zuma, denk jy, dat God hulle minder lief het vir jou? Ek kan nie, ek kan nie vir Suid-Afrika instaan, as ek haat nie, ek het myself gedisqualificeer, ek het nie gesag nie, want daadies vijandse instrument, en as ek my oorgegeet aan haat, en aan vergelding, dan het ek ingespeel in hand, en as ek ook onderworpen, om wat het ek dan te sê? Jy weet die ouders, moet geestelike oorlogvoering betrokken, die wereld vol baie gemeentes, het vreselike programma van geestelike oorlogvoering, maar die, die ouders wat geestelike oorlogvoering, die duivel sit vast onder sy lewe, want hy wil die heers oorlog voer. die ron, Want elke minuut wat ons oorlog met hom het, is ons geskei van die intimiteit en die liefde van God. Want waar beelde dan God? Hy sal vlug. Hy moet buitenkant staan, hy is duisternis in Gods licht. En waar die lig is met die duisternis vlug. Dis ons hart. Dis, dis wat Godse leven vir ons is. Dis, dis ons keese. So ek vir jou dit sê, as ons wil instaan vir die wereld of gaan ons wacht en sê, right, is Nigeria is nog al uit, right. dan Tanzania, dan Mozambique, dan Limbopo, maar ons is nog in die Noordkaap. Ons sal die ding stop, as ons by die Noordkaap kom. Hein? Ga nie werk nie. Die ons daar in, in Europa, so veilig, so veilig, maar daar vliegelinge berg was. So putse beskerm met hulle. Ons sê, ons is veilig in Zuid-Afrika die politiestatistiek vir verlede jaar is 17.000 moorde. 17.000 moorde in Suid-Afrika in 1 jaar. Hoeveel bokke aram aanval is dit? Dit leidt die bokke aram naar beginner like man. Besef jylle wat gaan in Suid-Afrika aan? Besef jylle hoe, hoe dat die aanslag van die vijand, die wereld en die macht van die bose, hoe die aanslag van die bose op ons door is, by ons is. Dis in ons is En ons het die gesag Gaan ons in vreef lewe Ek breek nie vrees van morgen Breek gesag Die naam van Jesus, die woord van God Die swaard van god Godse gees Om daar tegen te staan en te sê Heere, ek neem stand by aan Ek seen die wat my vervloek Ek bid vir die wat my haat Ek doen goed die wat my belere gaan vervolg Is dit wat ons is? Dit is wat Jesus sê, hy sê want nou, Jezus sê dit onder die ouwe verbond, in die bergpredikasie, maar, nou is ons in die Nieuwe Testament, daar moes hulle dit doen, hulle kon nie, Jezus maar net gewijs hulle kan nie, nou kan ons, hoekom? Ons kan ons self onderwerp, aan Godse geest, ons kan Godse geest in ons toelaat, so, wat ek wil sê, elke keer as die vree wil, as die argwaan, as die vergelding in jou opstaan, en jy gaan het beleef hierdie week, is die gepleendheid om te sê, jyre, ek, ek gee oor, Ek onderwerp my aan die liefde vir die persoon wat my te na het. Hierdie een wat by my ingebreek het, hierdie een wat gesteel het, hierdie een wat gemoor het, hierdie een wat wat ook al gedoen. Want ek maak die mens in sonde van mekaar af los wat hierdie het gedoen het. Ek sien hom nie meer na die vlees nie. En ek wil vir jou dit sê. Ons gaan iets anders belewe. Ons bid vanmorgen saam aan die kamer en ons stap uit, ons klaas en ons stap uit, ons staan koffie drinken en Kapie die ding, hy sê, dit is vir my slecht om, om dit wat ons daai te breek hy sê die, die eensgesindheid die ervaring, van om saam te stem, een te wees, ons knie te baie, voor God te staan hy sê, die ene daarvan is so groot ek wil dit nie breek nie ek wil ons gaan na die gemeente toe om in eenheid voor God te staan vanmorgen om dit nie te wil breek nie, maar besef jy wat nou gebeur as ek die vreewel, as ek die arg wan, as ek die vergelde, as ek die haat, toelaat in my, word het vriendskap met die wereld. Dan word het een dode werk, want dan begin ek bedink, hoe dat ek met die dode werk van my met kracht en geweld, hier die golf gaan stop. Ga nie die golf stop nie. Nie so nie. Maar wat die woord het gesê, daar is duisternis oor die aarde kom, maar jy jou gaan die lig op lichaam vanmorgen oor jou op dis ons geleentheid, nou hy sê die roods moet groei in die aarde vol en ek het sjoen nies die skrif sê vir ons hy praat van Jezus, hy sê God sê vir hom, kom sit aan my rechterhand totdat ek die vijand gemaakt het, die voetbank van die voete so die baie christen in die wereld wat sit en wacht at Jezus moet kom gaan lang wacht ten sy ons die aan die voetbank van sy voete maak, en ek en jy sy voete. En hoe maak ons die vijand die voetbank van sy voete? Net op een manier. Om ons aan God te onderwerp, en so, weerstaan ons deel. So jy gaan ervaar hoe die deel weerstaan, wanneer hier die liefde in jou hart opkom. Jy gaan jou self nie ken nie. Ek dink ek ken jylle redelik, en jylle ken my redelik. Maar besef jy, jy gaan jou self nie ken nie, as jy belewe, hoe dat jou binneste in beroering kom oor die liefde van God vir die mense, wat jou bedreiging nou, dis sal jou teken wees. As jy dit sien, dan weet jy, heren, dis bees om te gebeur in my. En besef jy, daar is niks wat sal stand voor die kracht van die naam. Hy is die naam by akke naam. Ons seng dit. Niks wat in die naam kan stand nie. Maar die naam kan nie antrouwe wees om self nie so kan nie sy naam gebruik tegen een mens nie. Ek wil jy hiermee mooi verstaan. Ek sê goed nou oor. Ek sê, jy kan nie die naam gebruik tegen een mens nie. Die naam is nie tegen een mens nie. Want so lief het God vir wie gehad, die mens gehad, die wereld gehad. Jy moet die naam gebruik tegen die, die mag achter die mens. En omdat jy die macht achter die mens aangesprek het, dan kan jy die mens kan sien vir wie jy is. En wanneer jy die mens sien vir wie jy is, dan kan jy met gesag die mag achter die mens aansprek. So ek, ek doen een beroep op jylle vanmorgen. Ek sê nie, kom ons gaan doen dit nie. Ek sê, ek het gekies. Joshua had gesê, jylle moet self versluit. Maar ek en my is, ek sal lere die. Ek het besluit, ek het gekies. Ek het lang met die ding geworstel. En nou, en ek sien in die gevalle waar die jylle dit in my gewerk het, is nog nie altyd daar nie. Ek, ek vecht nog met hierdie goeders, hierdie vreewel, hierdie kracht en geweld maar ek het gekies, dit is die pad. So as ek snaak klink, as jy een negatieve ding sê, dan weet jy, ek bevestig die kies. So al klink ons dan snaak vir mekaar, laat ons dan kies, om te minste in ons mond te gee, om die werke van die duivel te vestig nie. Vader, ek dank jy vanmorgen. Ek dank dat die woord, ewig waar is, dat daar is mag in die woord, dat die woord bruis soos die waters. Heere, dat ons in absniete gesag, dat ons nie uitgelever is aan die grille en die vernietiging van die vijand nie. Heere, maar dat ons voor u staan in gesag en dat ons ons aan u kan oorgee so dat u die liefde in ons kan werk so die nieuwe gesag, die gesag van liefde, die die gezag wat keus gegeer, die gezag wat toelaat, die gezag wat anner hoop, die gezag, teenoor mense, in ons harte kan opstaan, en die absolute gezag wat ons het teenoor die werke van die duivel, teenoor die, die boosheid, jyre, dat ons omkanties staan, standvastig in die geloof. Ek eer die daarvoor, in Jesus naam moet die man dit sê. Ek sê julle. Ek sê julle met die vervulde week